Késő éjjel érkezünk. Kimegyek értetek az állomásra, a kórházban úgysem maradhatok egész éjszaka bent. Az jó lesz, köszönöm. Fáradt a hangot kislány, mondta András halkan. Fáradt is vagyok, de nem bánom. Nem sokára ott leszünk, és Gyuri talán segíthetem esén. Hát persze, hogy segíthet. Szóltam a professzornak, hogy hamarosan érkeztek. Azt mondta, akár holnap reggel is bemehetünk együtt, hogy a megfelelő vizsgálatokat elvégezzék a fiún. – Emesének mit mondtál? – kérdezte Tonka óvatosan. – Annyit mondtam, hogy lehet, van egy csontvelő donor, és hamarosan meggyógyul. A professzor is beszélt vele. Mondtam neki, hogy nem említse, hogy a testvére lesz a donor, hogy ne izgassuk fel túlzottan. – Köszönöm. – Tonka mélyet lélegzett. – Te mindenre gondolsz – mosolygott a kagylóba. Szeretlek. Olyan könnyű volt most ezt kimondani. Soha nem mondta még Andrásnak, és a férfi is tartózkodott az ilyetén megnyilvánulásoktól, de most mégis kicsúszott a száján, és nem bánta, hogy kimondta. András annyi mindent megtett érte, pedig ott hagyta őt, hazudott neki, kényelmet helyzetbe hozta a gyerek előtt, most mégis apukaként látogatja, mesél neki, nevetteti és élteti emesében a reményt, hogy az anyukája hamarosan visszajön és segíteni fog neki meggyógyulni. Soha nem fogja ezt tudni meghálálni. Azt még nem gondolta át, hogy mit mondanak emesének, professzor Bachnak és egyáltalán mindenkinek. Úgy érezte, minden összekuszálódott. Gyurinak megígérte, hogy elmondja az igazat, de vajon mikor lesz az alkalmas idő erre? Tudta, hogy fájdalmas lesz mindkettőjüknek, és nem volt biztos abban, hogy egy nyolc éves kislány elbír-e -e ekkora súlyt. Talán egyességet lehetne kötni Gyurival, várjanak egy keveset, csak néhány évet, amíg Emese felépül teljesen, és csak akkor mondják el neki. Én is szeretlek, kislány. Felelte ugyanolyan könnyed hangsúlyjal András. Vigyázz magatokra, és siess haza. Várni foglak titeket az állomáson. Egy piros szegfű lesz a gombjukamban, hogy megismeri, mert borostás vagyok, és rám férne egy borbélykodás is, tréfált a lánynyal. Engem fel sem fogsz ismerni, legalább tíz éve töregettem az elmúlt napokban. Túl leszünk rajta. Igen, mondta Tonka bizonytalan hangon, majd gyorsan elköszönt, mielőtt elsírta volna magát. Egyébként is Gyuri kopogtatott a telefonfülke oldalán, kezében német-magyar szótár. Ezt nézd, itt lehet ilyet is kapni. Mutatta büszkén a kézikönyvet. Meg fogok tanulni németül, de angolul is. Majd segítek, jó? Régen tanítottam németet. Ajánlotta fel Tonka, és kilépett a fülkéből a napsütésbe. Beszippantotta a tavasz illatát. Arra gondolt, otthon milyen jó lesz, mire Emese hazamehet, már szép virágos lesz a kert. Kintölthet egy csomó időt, majd később vesz egy kutyát is neki. Lelkesült fel. Az jó lesz. Gyuri elmerült a szótárban talált hasznos kifejezések olvasgatásában. Menjünk be ide is. Kiáltott hirtelen egy óriási billa szupermarket bejáratánál. Olyan volt, mint egy kisgyerek. Még soha nem volt külföldön, minden más volt itt. Mire visszatértek a pályaudvarra, két nagy megrakott reklámtáska volt a fiú kezében, csokoládéval és apró játékokkal megrakva, amit a hugának szánt. Ugye tudod, hogy még nem árulhatjuk el, hogy te vagy a bátyja? Tudom, vonta meg a vállád Gyuri, de azért ajándékot vihetek neki, nem? Persze, miért is ne? mosolygott Tonka. A vonat megérkezett, elfoglalták a helyüket. Gyuri lehúzta az ablakot, vigyorogva bámulta a pályaudvar színes kavalkádját, majd hirtelen behúzta a fejét, és hol csápadt arca, a megszólalt. Ott az a pasas. Kicsoda? kérdezte Tonka, kinézett az ablakon ő is. Gyuri visszarántotta az ülésre. A nyomozó! Tonkában megállt az ütő. Az ablakon keresztül abba az irányba nézett, amerre Gyuri mutatott. Egy rövidre nyírt, szakállas fiatal ember ült az egyik padon, és a tömeget figyelte. Nagyon fiatal volt, Dacára a szakálnak, úgy tűnt, alig múlt el húsz éves. – Biztos vagy benne? – kérdezte a lány, és már reménykedett, hogy a fiú elnézte. – Igen, kétszer is találkoztam vele, felismerem ezer közül is. – Hogy tudta meg? Hogy tudott minket követni? – tette fel Tonka a kérdést. A vonat lassan elindult, a férfi pedig a padon maradt. – Nem minket követ, mert akkor már a vonaton lenne mondta Gyuri. Nézd, mutatott a bejárat felé, ahonnan két férfi közeledett és intettek a padon ülő felé, az pedig felállt és kezet fogott mindkettővel. Rendőrök, szögezte le Gyuri. Honnan veszed? Nincsenek is egyenruhában. Jó az orrom, kiszagolom a zsarukat még száz méterről is. Ezek civiruhás rendőrök, olyanok, mint a barátunk, hiszen az sincs kabádban. Gáz van. Hogy érted? Valami azt súgja nekem, hogy Kirchdorfban találkozni fogunk velük, fordult a lány felé, elhúzva a száját. Jóságos ég, akkor tudják a nevem is, ebben biztos vagyok, szorította dühösen össze a száját. Ha tudják a nevem, akkor a címem is tudni fogják. Bezony, és most mit csinálunk? kérdezte a fiú. Mi csinálnánk, hazamegyünk? Szükség van ránk ettől, senki nem tántoríthat el minket. Nézett eltökélten az egyre gyorsuló, elsuhanó tájra. Bármi lesz is, érted? Bármi lesz, akkor is teszed a dolgod, amire megkértelek. Nem számít semmi más, csak Emese gyógyulása. Mi lenne, ha csak én mennék? Te meg elbújnál valahol, hm? Ötletel Gyuri. Nem tehetem. Emese vár engem. Nem okozhatok csalódást neki.